що знала всі штучки ще перед еміграцією. Лейстон у думці пожалкував, що не догадався поїхати до Росії шість років тому. Пізно вночі, трошки розвеселившись, Лейстон вийшов з ресторану, ніжно попрощавши княжну, що подалася обслуговувати інших гостей. «Це було непогано», – міркував він собі, – «але все ж таки зле, що падають акції». Він написав на клаптику з блокнота телеграму та відіслав лакеє. Потім він послав у всі розшукові бюра Парижу одну пропозицію знайти Едіт. Вона могла бути тільки в Парижі. Міс Древнінс надіслала йому якісь записи з денника Едіт, де вона висловлювала палке бажання побачити столицю світа. До записів Міс Древнінс додала... Справо здання щодо будинку і ніжно натякало, що, мабуть, містер Маклейстон уже перевтомився від подорожі і скоро повернеться додому. Лейстон сердито пошматував листа. Так, доведеться вертатись додому, бо акції Хем Тресту, певніші папери, ніж американські долари, упали. Лейстон уже не думав про справи, а намагався уявити собі Морганове обличчя. На телеграму Морган відповів, що все гаразд і нема чого турбуватися. Яке було його обличчя, коли він дав розпорядження для телеграфу? Кавалер Гарцького полку її величності імператриці такої й такої ротмістр тепер на службі англійця, що мав багато грошей, досвідчений шпиг, одне слово, брюнет із соковитими губами, йшов по посвистуючи вулицею. Проходячи повз поштову контору, він спитав листів на ім'я вже не Креве, бо Креве мусив сидіти за замах на Лейстона, а на якусь чудернацьку варварську фамілію. Поштовий рядовець довго не міг уторопати тієї фамілії і, одеючи Креве записку, сердито гавкнув на якогось хлопця, що поспішав одержити листа своєї куханки. Креве розкрив записку. «Сьогодні. Хотель. Година Англієць Чудесно! Все лаштується як найкраще. За тиждень вони будуть у Радянській Росії. Ротмістр подивиться на хамів, що свою державу створили. Він купить якогось голодного більшовика та примусить його за фунт хліба лизати свої чоботи. Криво усміхався, як солодій на саму таку думку. Англієць у його доката – грошей. Він заінтересований Креве, бо Креве може розповісти про замах на Лейстона. В нього сила грошей. Креве сласно пересмикувався, думаючи про мільйони. Хто зна, може йому вдасться там, де він знає мову, знає всі звичаї і місця, зробити з англійцем якусь комбінацію. Він і не таких залізних людей бачив, коли розстрілював більшовиків. «Будь ти хоч сам камінь, а куля тебе прошиє!» Ротмістр трохи шкодував, що не подбав змінити свій вигляд. Йому здавалося інколи, що чує ступені за собою. Це був якийсь солдат. Криве боязко оглянувся. Солдат ішов за ним два квартали, і нарешті зайшов у шиночок по абсент. Кривий змінив напрямок, солдат не з'являвся. Креве підійшов до готелю. Портє стояв на вулиці до його заду, мов кішка проповз повз його креве і збіг безшумно сходами. Він знав, які функції виконують, між іншим, портє в капіталістичних державах. Ще секунда, і він опинився віч навіть з англійцем. Гудмонінг, увічливо привітався. Ріпс, прошу сідати. Він замкнув двері. «Ви, мабуть, догадуєтесь, яка була причина катастрофи в поліцейському районі?» «Так», – відповів Креве. «Я думаю, що це ви її влаштували. Це вже другий ваш трюк після замаху на Лейстона. Ротмістр ніжно натякав, що він багато знає. «Так, другий», – відповів Ріпс, бо не було ніякої рації розповідати Креве про попередні трюки. «Але цей другий трюк може скінчитись для вас погано». Вас можуть заарештувати, як вийдете з готелю. «Я думаю, ви не допустите до цього», – сказав креве.